Când e Domnul prezent într-o lucrare, acolo se poate vedea bine, ca și într-o grădină lucrată și bine udată. Tot ce s-a plantat acolo crește și rodește frumos. Asta trebuie să fie adunarea totdeauna. Ce e frumos e acel cuvânt, ce bine ar fi cei care lucrează aibă în vedere ce spune Mântuitorul. Despărțiți de mine nu puteți face nimic. Și când e vorba de cuvânt, și când e vorba de cântare și rugăciune și de fapte bune, când Domnul e prezent în toate acestea, totul e așa frumos și așa plăcut și așa de minunat încât pe dată îți dai seama ce a spus Mântuitorul Iisus, faptele și viața lui trăită, le spune iudeilor la un moment dat: Și dacă nu mă puteți crede, ca cu alte dacă nu mă puteți suferi, că știu ce vedeți voi la mine, ce credeți măcar lucrările care le fac? Adică să vadă că lucrările lui erau foarte frumoase. Era or din naștere, avea ochi, o logi care nu au avut picioare de naștere, aveau picioare, oameni i-a cu cu pâine 5.000 de oameni odată, odată, patru 4.000. Faptele lui erau o minune. Și deci, mai, cât e de înțelegător Domnul. Și dacă nu mă puteți crede că știu eu ce vedeți voi în mine și credeți măcar lucrările astea care le fac și veți ajunge în cele din urmă să știți că e Dumnezeu în mine. Și așa se întâmplă și iarăși subliniez să știți se întâmplă și în biserică, și în familie, oameni care trăiesc lângă cei ce sunt ai Lui Dumnezeu, faptele, lucrările și tot ce faci în Dumnezeu prin ei, ei nu le văd, Domnule. Și pentru un om nenăscut din nou poți să cobori cerul pe pământ, pentru el nu ai făcut nimic. Așa a fost Isus când l-a judecat cărturarei preoții și mai mari poporului. Nu au văzut nimic și toată viața Lui. Evanghelistul Ioan spune în Evanghelia asta de la urmă că dacă faptele Lui, lucrările Lui, ce-a spus, și ce a învățat s-ar fi scris, n-ar încăpia în toată lumea. E scris lucrul ăsta în cuvânt. E așa sau? nu? Da. Nu trebuie să ne mirăm că acolo unde te afle, oricine ai fi și orice ai face, cei lângă tine nu vede nimic. Da vedem de cine ești, ce-ai făcut? Și se poate, cu tine ca și cum ar fi așa că ești vorbă. Sub pretextul că e sos sau că îți iese tată sau că este mamă și habar n-are că tu ești un copil al lui Dumnezeu. Și n-are habar. Se poate, așa cum îi spunea și domnul, și dar cine te crezi că ești? Cine te crezi că ești? Când le-a vorbit, s-a vorbit nu de mulți, chiar și în adunare. Celor din Nazaret, acolo, la trăit 30 de ani de zile. Păi închipuiți-vă, Dumnezeu a îmbrăcat în trup de om, domnule. Oare ce cusur au putut să vadă la el? pe păi el era Dumnezeu, frate. Și când le-a sunat predica, le-a vorbit din Isaia 61, acolo, unii vorbea despre el vestea bună, cum v-a slobozi pe pânt de război, adică ce avea să facă el. A dat cartea în mâna îngrijitorului, i-a privit, le-a citit pe inimă gândul și le răspunde la gândul care l-avea în inimă. Sigur că îmi vezi zice... Cum a zis? Do Doctorii, că te pe tine. Însu. Auziți? Ce înseamnă duhul satanii? Și mulți religioși nu știu, domne că ăla, ochiul ăla rău care vede ce nu e adevărat, el nu-și dă seama că e un ochi satanic. Și e singur vezi, zice, doctore, mai întâi vindecă-te pe tine și apoi noi pe noi. Și le-a mai vorbit un cuvânt, le-a arătat în ce nebunie trăia ei cu gândul că sunt poporul lui Dumnezeu și în realitate erau niște oameni așa cum erau în vremea lui Ilie, câte văduvi nu erau în Israel, și totuși la niciuna din ele n-a fost trimis. S-au simțit, oh, uite ăsta ce spune, că mai, mai bun sunt cei de altă neam decât noi evrei care avem legea, care avem pe Moise, avem pe proroci, pe Telauz cu sfinții, fii tu sfânt, nu te lauda cu sfinții. Și atunci l-au prins, l-au luat și l-au târât și l-au dus. L-au târât, vă dați seama, așa, el era domnul, putea într-o clipă să-i nimic, dar eu e lăsat așa, până în sprânceana muntelui, să-l arunci în prăpastie. După 30 de ani trăiți în mijlocul lor și n-au văzut nimic, nu este oare această o iconă care ar trebui să le vorbească și a celor care Trăiesc lângă cei care îl au pe Dumnezeu, fac faptele lui Dumnezeu și totuși nu văd nimic. Nu văd nimic. Ce-au mărturisit aceștia când i-a vorbit Mântuitorului în învățătura lui, care era numai viață, bucurie și pace și har? Și acum vedem bine că ai drac. Auzi? Vedeau bine ei. Păi așa sunt și cei religioși din zilele noastre. Ne privești ca pe niște sectari. Și bine îmi spui, să te pe tine, pocăiește-te tu, tot îi trage. Întrebarea, vor învăța aceștia vreodată să asculte cuvântul, dar ce este cuvântul pentru fiecare din noi? E cuvântul mântuirii Și dacă tu de șapta satanii și te potrivești Duhului străin, care ți-l prezintă pe cel care îți vorbește ca fiind unul nevrednic de a fi ascultat. Tu nu-ți dai seama că șoapta aceasta satanite te duce la iad, pentru că când poți să înveți să asculți cuvântul, din nou vine întrebarea, dar ce este cuvântul? Pavel spune, e cuvântul mântuirii tale. L-ai respins, Singur tu te-ai tu singur. Tu singur te De aceea, iubiții mei, frati, să învățăm să ascultăm. Ascultarea de cuvânt, ascultarea acest fel de a fi cu un suflet liniștit și plin de pace, de ce credeți că Domnul a asemănat pe cei ce sunt al lui cu oaia, acest animal blând care e în natura ei oaia, ea nu poate trăi de una singură. Ea este în așa fel făcută de Dumnezeu să, să trăiască în turmă. Întrebarea e, e pentru mine, ce spune Iisus Domnul, în Luca când zice, nu te teme turmă mică că și Tatăl meu îți dă cu plăcere în părăsia, Turma mică, oare din cine este formată această turmă? din suflete care știu să asculte, căci oaia este așa cum spune Iisus. Ascultă glasul meu, îl cunosc și vine după mine. Și ce mai spune? Și nu se duce deloc după un străin. zis, ce este un suflet născut din nou? Nu se duce deloc după un străin. De aceea să învățăm, iubiții mei, frații Mă simt și așa obosit, am rămas și jos tata așa de am vorbit. Dar